Якийсь дух бунту опанував мене. Я здобулась на нахабство і сіла за стіл. «Ти чого хотіла?» Я хидно спитала мене Катруся, що в перекладі на звичайну мову означало «Забирайся звідси». «Так», – відповіла я, зухвало витримуючи її спопеляючий погляд. «Я хочу їсти, страх як хочу їсти». «Ти бодай переодяглась?» Просичала Катерина, що знову таки означала. Забирайся звідсіля, поки не пізно. Нічого-нічого, піддержав мене мій майбутній Шурин. Лижний костюм – це тепер крик моди. Безбородько підсунув мені стілець поруч з собою, але я воліла сісти через крісло. Катерина посміхалась найчарівнішим усміхом, Вішальника? А я? Ох, я допалась нарешті до булки з маслом Яке досі призначалося виключно для нього Це, звичайно, було свинство з мого боку Але що я винна, коли не могла опанувати себе? Катерина дивилась на мене непритомними зі страху Круглими, як у сови, очима А я вдавала, що не помічаю її погляду і уплітала булку з маслом, а зверху ще з шинкою, аж за вухами лящало. Безборотькові, як лікареві, очевидно, подобався мій апетит. Він підсував мені тарілку за тарілкою, а я змітала все з них, як мітлою. Увійшла мама, і я побоялась глянути на неї. Я тільки здогадалась по руках що вона зачасто підносить до обличчя хустину. Напевно, моя поведінка увігнала її у піт. Безборотько, як звичайно, розповідав якусь історію, де героєм був не хто інший, а він сам. Я попала вже на кінець його розповіді. Він був чимось сильно збуджений. Ти читала? Звернувся він до мене і тицнув у руки Прикарпатські вісті. Я, правду сказати, вперше дізналась, що така газета взагалі існує на світі Божім. Ні, а що? Прочитай, тоді будеш знати. Будеш знати, що таке людська підлота. Ти молоденька, і не варто тобі отруювати душу. Але прочитай, прочитай. Ти щойно вступаєш в життя. Так, пізнаєш, який страшний світ – Отут, отут, прочитай. Газетна замітка, облямована червоним і синім олівцем, була такого змісту. Члени правління читальні сила з передмістя нашого Мнихівки звернулися з проханням до пана доктора Безбородька прочитати доповідь на тему «Перша допомога в наглих випадках». Безбородько відмовився від доповіді, тому що це безплатно. Пан доктор – ура, патріот, тільки на словах. Він вдає з себе народолюбця, а в дійсності – це ж кородер такий, що без грошей і умираючому не подав би ложки води. І так далі. Мені стало ніякого за сестриного нареченого. І я відсунула газетку – не дочитавши до кінця тієї інформації. «Прочитала?» – спитав Безбородько. «І що ти на це?» «Ти скажи мені, що б ти подумала, коли б ти мене не знала?» «Повірила б, правда?» «Натурально, що повірила б!» «Та що там повірила б? Яка людина з глуздом повірить цьому?» «Та це відразу...» З самого тону видно, що то все брехня і провокація. Не так заступалась за безбородька, як підказала мені відповідь Катерина. Мені треба було послухатись старшої сестри, але ні, мене наче б Гець укусив. І я спитала, а чому ви справді не пішли? Дурнішого питання я не могла поставити. Мій майбутній Шурин зробився бурякоподібним і, на моє щастя, накинувся своїми претензіями не на мене, а на Катерину. Прошу, маєш. Перший виступ публічної думки. Ти щойно сказала, що ніхто не повірить, що всякий розумітиме, що це брехня, наклеп і провокація. Ось тобі доказ, як реагуватиме на цю замітку пересічна публіка». Іщула. А чому ви справді не пішли? Чула? Так от і радій тепер Та що вона дурна знає? Борониться Катерина Як то дурна? Не уступає Безбородько Дозволь, панна закінчила гімназію і ще дурна? А хто тоді розумний? Так думає моя майбутня швагерка, людина, хочу вірити, до мене абсолютно прихильна а що подумають собі про цю замітку чужі, до того ж, заздрісні люди? Що подумають собі, прочитавши такий наклеп? Наші міщани, наша пересічна інтелігенція, селяни, до яких дійде ця замітка Та що все мої майбутні пацієнти, розумієш? Мене дискредитували, знаєш вже чи ні? Чому я не пішов? «А не пішов, Славо?» Починає він до мене батьківським тоном. Тому, що це була провокація. «Розумієш, мене хотіли спровокувати. Мені дали б змогу прочитати доповідь?» «Так, я був би прочитав доповідь. А потім, як по кожній доповіді, почалася б дискусія. Я ж їх знаю. І я розумієш, Славо». Український патріот і католик став би приводом для того, щоб вони провели вечір агітації за Радянський Союз. А чого ж ви мали стати приводом для цього, я не розумію. Я таки дійсно не розумів, що він має на думці. Ти не розумієш? Я тобі зараз поясню. Насамперед мене засипали б провокаційними запитаннями від стіп до голови. Наприклад, чому в Польщі немає державного безплатного лікування? І, будь ласка, викручуйся з такого питання. Або ще гірше, чому лікарі-патріоти не влаштовують у себе дні безплатного прийому? Або чому немає громадського контролю над тими, що деруть шкіру з пацієнтів? Для мене вистачило самого факту, що за організацію вечора взявся... Бронислав Завадка Не знаю, хто такий Завадка Кажу про це Безбородькові І не треба тобі його знати Мені, розумієш, мені, що маю ставати на ноги Раптом така прилюдна реклама Так це ж однаково, що бритва до горла Це диявольська штучка Розумієш, диявольська Це так Пішов би я до них з цією доповіддю Скомпрометували б мене, не пішов, то однаково скомпрометували. Але я, бодай, відомстив тій голоті. До їдальні входить Ольга. Вона, бідолаха, розраховувала на те, що вони вже повечеряли і тепер опинилась в дурній ситуації. Ні за стіл сідати, ні назад вертатись. Моя врівноважена сестричка вибрала середня – Сіла собі на отоманку Але я їм відомстив Слухайте, Олю, яку штуку я втяв їм Як війна, то війна Пане Добродію, як каже Стрий Конестор. Кличуть мене тому кілька днів до хворого з їхньої шайки Але ж газету ви отримали щойно сьогодні Це мій дурний язик «Так, газету отримав я щойно сьогодні, але просили вони мене з цією доповіддю ще тому тиждень. А я знав, не думайте, що я вже такий короткозорий». «Та що ти справді?» – улесливо запротестувала Катерина. «Отож я знав, що моя відмова так сухо, як то кажуть, мені не обійдеться». А трапилась нагода, і я тим батярям відомстив авансом – «Ха-ха! Що ви на це скажете?» Звернувся він на всі чотири сторони за похвалами. Але всі наші мовчали. Тільки Катерина з обов'язку нареченої схвально посміхнулась. «Викликають мене якось до хворого. Що?» – питаю. «Побиття». Я зразу здогадався, в чому справа. «Злодій, напевно, брав участь у демонстрації. Але нічого». «Вдаю, що проте не здогадуюсь. Оглядаю рану. Так і є. Порушена щелепа, вибиті два зуби, і куля прошила наскрізь стегно. Добре. Кинув я оком сюди-туди, в хаті жахливі злидні. Жаль мені стало хлопчиська. Думаю собі, бідно та нещасна, тобі ще треба комунізм». Сидів би тихо та заробляв на хліб насушний, а не пхався б до політики «Що тобі? Звідки в тебе такі рани?» – питаю З хлопцями розбирав патрон і поранило «А можеш назвати мені прізвища тих хлопців? Може, і їм потрібна лікарська допомога?» Мовчить «Справа очевидна, що бреше» «Признайся, – кажу до нього, – я тебе не видам. Але мені, як лікареві, треба знати, якого походження твоя рана». Думав, отак його взяти. Доторкнувся рукою, бачу, температура висока. Невиключений і сепсис. Мовчить. «Ти хочеш бути здоровим і не кульгавим, так?» Мовчить, але по очах бачу, що так» хто б у його стані цього не хотів. «Я зроблю так, що не будеш кульгати, і щоку тобі за шию так, що тільки маленький рубчик буде. Але ти мусиш мені сказати правду, розумієш?» Киває головою, що розуміє. «Я тебе не видам, – кажу лагідно. Я знаю, що ти не хотів, що тебе намовили». «І що ви скажете про шупанство на те, що той лайдак підводить голову і каже «Прошу тільки подумати» – каже «А мене ніхто не намовляв» Але треба було при тому бачити вираз його обличчя В мене таке враження, що коли б він міг, то кинувся б мені до горла «Значить, ти з доброї волі пристав до тих злодіїв?» – питаю Мовчить «А, думаю собі» Так ти такий? А раз ти такий завзятий, то і я тобі покажу, що можу. Залатав я йому щелепу так, що й сліпа дівка не вийде за нього заміж, і без анестезії. Думаю собі, як ти герой, то терпив бся крев за ідею. Вився з болю так, що ледве старий старою утримали. Так йому і треба, як війна, то війна. Він ще не скінчив, як Ольга схопилася з утоманки. Була така схвильована, що блузка дихала на ній. «І це? Це говорить лікар? Та ви! Ви!» Вона не сказала того, що думала. Але це було так легко здогадатись. Вона вийшла з їдальні, тріснувши за собою дверима. Я отетеріла. Найперше... Я ніколи при ніколи була б не припускала, що моя флегматична сестричка здатна на такий вибух. А по-друге, я з острахом чекала, що тепер буде. Я блукала очима по підлозі, не маючи відваги глянути на будь-кого з присутніх. Хвилину тривала закам'яніла мовчанка. Аж раптом роздався фальшивий сміх безбородька. «Мої дорогі, в Ольги істерія! З цим треба щось робити, пані Добродійко!» Слава Богу, що тільки на Олені істерії закінчилось. Я скористалася з хвилинної розрядки і втекла в дівочу. «Щось неладне діється в нашому домі!» «Север, прошу, скоріш забери мене звідтіля! Я так хочу, бодай дай дрібку, Гарного винести з батьківського гнізда Север ще не спав Я тихенько постукала олівцем у двері Що на нашій мові означало Люблю тебе Север відстукував мені Люблю тебе Я хотіла вистукати йому Забери мене звідси Але побоялась, що не отримаю відповіді Завтра заберу тебе Север «Коханий мій, чому я починаю втрачати віру в майбутнє? Чому?» Бронко був такий, як учора, як позавчора, як на початку літа, а проте з якогось часу в серце Сташки почав закрадатись сумнів. Вона ще не могла збагнути, в чому саме змінився до неї Бронко. Проте відчувала, що він уже не той, що був колись. «Не той, не той!» Хоч на перший погляд здавалося все по-давньому між ними Бронко щовечора, як і раніше, заходив до кукурбів Сідав на кухні за бамбетель, частував батька кукурбу цигарками Розпитував, що нового у політиці, роблячи цим приємність старому, який мав пристрасть до газет Вислуховував чемною зацікавленістю материні скарги на сусідів-злодіїв І через деякий час, не прощаючись, часто залишаючи кашкета в запоруку, виходив на ганок За хвилину-дві виходила за ним і Сташка Мати не допитувала дочки, коли та повернеться в хату Попередніми веснами, коли було Сташка аж на зорі поверталася в хату, Матері сон не брався. Гризе її страх, щоб дівчина не змайструвала собі байстряти. Не мала нічого проти, щоб дочка побаришувала собі з хлопцями, аби тільки без біди. А коли і лаяла іноді стаху, що та застоялась з кавалером, то більше для годиця, для отих сусідів-злодіїв, аби не дерли собі писки, що мати дочки в руках не тримає. Про себе ж грішно думала. Коли ж їй гуляти, як на тепер? Може тоді, коли пожовтіє, ніби той огірок-насінник, що дід беззубий не захоче глянути на неї. Хай гуляє, доки гуляється. А вийде заміж, обсядуть діти, і гулянок відхочеться. Та відколи Бронко Завадків заявив, що буде женитись, Матері спала гора з серця, змайструють собі то тільки й біди, що доведеться прискорено на Галайбалай весілля готувати. Цей не підведе, можете бути певні. Такий уже характер у старого і молодого заватків, що скоріше здоров'ям своїм накладуть, ніж дане слово зламають. Такої вже заправки цілий їх рід за що і шанують їх у нашому, і старе, і мале. Для кукурбихи стажка й тепер однаково вже, що замужем, А як же інакше? Сама вже думала над тим, що на зиму треба буде викинути бамбетель з кухні, а внести туди ліжко. Не будуть же молодята взимку позадвірках вистоювати. А якщо у заметіль і переночує Бронко – то великого гріха від того не буде. Наречені мають своє право. А буде старий бурчати, що з хати публіку робить, то вона пригадає йому, а я пригадаю, як то бувало, коли він до неї залицявся. Не дурний то видумав, що забула корова, коли телям була. Ніхто з домашніх не помічає зміни у бронковім ставленні до сташки. А вона відчуває її щораз дошкульніше. Бувають хвилини, коли Сташка намагається дурити саму себе, мовляв, Бронко такий, як і раніше, лише надто перевантажений своїми справами. Та хіба це справді так? На весні цього року, хоч він як був зайнятий своїми справами, а до того ж і поліція ступала йому на п'яти, проте, незважаючи ні на що, Весь належав їй. Ох, як вона відчувала це серцем! Читає він їй у голос газету, чи переповідає, що було на робітничому зібранні? Не завжди вона могла і мала право бувати там з ним. І так захопиться, що вже наче сам не пам'ятає, де він – на мітингу чи з дівчиною у садку. Проте навіть у такі хвилини відчувала Сташка живе тепло, що належало виключно їй. А рух його руки, яким він горнув її до себе, говорив їй про те, що Бронко і на мить не забуває про свою дівчину. Правда, його рука і тепер не відмовляється обіймати її стан. Тільки оте тепло, що поєднувало їх серця і примушувало пуль битися в один ритм, поділось кудись з його руки. Вона тяглась до сташникового стану за звичкою, без участі серця, так само, як її руки можуть орудувати на прядильному верстаті, без участі думки. «Чого ти такий?» – обережно запитувала Стаха і зараз же додавала, щоб, боронь Боже, не роздратувати його. Не викликати з його боку небажаних для себе підозрінь. Може, маєш якісь неприємності? І, хоч як делікатно з притамованим віддихом, це вимовлялось, він відповідав їй роздратовано. Нарікав на бабський терор, на контроль над його думками, на курячий жіночий розум, що не бачить далі свого носа, врешті на спробу скрутити йому карк чого він найбільше у свій час боявся. Сташка мусить вислуховувати тепер докори, ніби в цей гарячий час, коли вирішується доля їх друкарської організації, бути їй самостійною, чи злитись з тими угодовцями-профспілковцями з-під стягу ППС, коли кожна година можна сказати «на вагу людського життя», вона, Сташка, своїми бабськими підозрами хоче сплутати йому руки і ноги, так, щоб він і ворушитись не міг. А будь проклята та година, коли він повірив, що Сташка буде не така, як інші, тобто, бодай хоч трохи розуміти його. Сташка просила пробачення, хоч не почувала за собою жодної вини, хоч з роду віку так не упокорювалась ні перед ким. А насправді, то він повинен її просити – щоб забула заподіяну ним болючу образу, Тим болючішу, що не заслужено. Та дарма цього сподіватись тепер від Бронка. Він тепер зовсім не той, що був на весні. Хай він собі говорить, що хоче, Вона стоятиме на своєму. Хіба на весні мало було в нього справ? Запалися б вони, якщо це вони відібрали його в неї. Коли у квітні цього року присудили до довголітнього ув'язнення Серед трьох комсомольців і Бронкового знайомого Може щось і більше, ніж знайомого, Сташка не входила в це То Бронко ходив наче не при своєму розумі А проте, коли наставали ночі і по хатах гасло світло Між нею і Бронком доходило до гарячих, злих обіймів, ще бурхливіших Ще більше неопанованих, ніж перед тим. Сташка тоді добре розуміла, що Бронкові треба якось забутись, аби відійти думками від шибениці. А тепер так осотали його справи, що він зовсім уже не помічає її біля себе. О, не така вона, щоб їй так легко можна було забити баки. Найбільш стривожило Сташку те, що Бронко став говорити неправду. Завжди такий непримиренний до брехні і крутіства, він сам тепер викручується брехнею, наче хлопчик, часто навіть не помічаючи, що його слова розходяться з правдою. Сташка щораз більше утверджується у переконанні, що у Бронка є хтось поза нею. Щоб там Бронко не говорив їй, Якби він не був завантажений роботою, які б справи не обсіли його, Сташка знає одну просту, стару як світ істину. Коли худобина не хоче їсти, то вона, напевно, хвора. А коли чоловік відвертається від жінки, то він, напевно, має іншу. Був час, коли Сташка охолодження Бронка до неї приписувала – не ті якісь, а самі собі. Замало таки правда, що замало цікавилась вона тим, чим він горів. Та якраз у цей час на стащеній фабриці сталася подія, яка більше відкрила їй очі, ніж оті книжки і брошури, що їх носив їй Бронко і які вона, правду кажучи, не завжди дочитувала до кінця. Почалося з малого. Марися мотала нитки, кожна з робітниць була зайнята своєю роботою, і ніхто не помітив, як вона зблідла. Дівчата, що стояли поблизу, зауважили тільки, коли Марися вже падала, і на щастя підхопили в пору, а то могла собі чисто розчерепити голову обкант верстата. В неї стали синіти губи і похололо тіло. Дівчата зняли крик, бо подумали, що настає вже її остання година. На крик вбіг у цех сам Гольдштром. Він завжди такий стриманий, і вічно жалівся на хворе серце. Тепер кинувся в юрбу, розштовхав усіх гримнув на дівчат, щоб не заводили рейваху, і зараз же наказав винести зомлілу на двір. «На двір! Негайно на двір!» Кричав, сам торуючи дорогу до дверей Сташка була поміж тими, що виносили Марисю «Скоріше, скоріше, цієї ж хвилини на двір!» Підганяв їх Гольдштром Сташка дивувалась, що така щупла Марися відразу так обважніла Всі були певні, хоч і здивовані, що Гольдштром насамперед має на увазі стан Марисі а він тим часом необережно прохопився. «На двір! Цієї ж хвилини на двір!» – горлав він. «Треба мені цурису на голову. Ще дасть дуба на території моєї фабрики. І роби, що хочеш. На двір. Подалі на двір!» «А, то ти такий пташок!» – подумала Сташка. Ті, що допомагали їй виносити Марисю, мабуть, були тієї самої думки – Бо, не змовляючись, поклали Марисю на веранді приватної квартири шефа. На, полюбуйся тепер і спробуй рушити її звідсіля. Одна з дівчат побігла до аптеки телефонувати по швидку допомогу, а Сташка і стара П'етровка почала приводити зомлілу до пам'яті. Лікар, що приїхав за кілька хвилин, подивився Марисі під повіки, помацав пульс, і тільки махнув рукою Жодних ліків їй не треба Ви дайте їй тільки попоїсти І вона сама прийде до себе Жінка зомліла з голоду Дівчата скинулись по кілька грошів Купили булку, масло, пляшку молока І все виклали тут же, на веранді перед Марисою Очунявши, вона трохи попоїла Решту загорнула у папір для дітей і заплакала. «І що ж ви мені доброго зробили?» «Зомліла то зомліла, чорт би був мене не взяв. Було хлюпнути на мене водою, і так відійшла б. А тепер...» «Боже мій, Боже, старий тепер не зарахує мені дня!» «Вам виплатить каса хворих», – сказав наладчик машин, – Непомітний чоловік з кривими рахітичними ногами. «Раз ви хворі, то каса хворих обов'язково вам виплатить. Мене спитайте?» «А подохли б ви разом з своєю касою хворих?» Вилилась у Марисі жовч на невидного чоловіка. «Не виплатить мені ваша каса. Ніц мені не виплатить, бо лікар, самі сте, не знайшов жодної хвороби мені. Боже, мій Боже!» І так не знати, звідки взяти, а тут ще й день урвуть. В міру того, як Марися лементувала, навколо збиралось щораз більше робітниць. А врешті по цехах не залишилось жодної живої душі. Від головної брами з міста надбіг касир і права рука гольштрома, ізик. Напевно, чоловік мусив мати і прізвище, і повне ім'я. Але на фабриці називали того сорокалітнього товстуна не інакше, як з Ізик. Він здалека ще замахав своїми коротенькими руками, наче обганявся від мух. «Ша-ша-ша! Що за рейвах? Що тут мітинг? Ану, до роботи, а то...» Він лапнув за грудну кишеню і витяг блокнот з олівцем. Але на цей раз ця погроза не подіяла. Всі робітниці покинули верстати, а всіх чей же не стане записувати. Ізик тим часом збагнув вже в чому справа.